Laugarren unitatea. C Lagunen aholkuak. Kaixa olierni? Kaixa gorka. Zer modu zaude? Ez Ezo sondo. Irakurri duzu mezua, ezta? da? Bai, irakurri dut. Ze iruditzen zaizu? Ba, batzuetan, gure ondoan daudenak ez direla konturatzen nola gauden. Bai, hori gertatzen zait niri. Ze egin beharko nuke? Nire ustez, behin betiko erabakia hartu aurretik berekin hitz egin beharko zenuke. Bai? berekin hitz egin dezaket. Bai, eta berekin hitz egitean gustura ez egoteko arrazoiak argi eta garbi azaldi izazkiok ezu eta aldatzeko prest dagoen ere galde dizaiok ezu. Eta aldatzeko prest dagoela esaten badit? Ba, aldatzeko prest baldin badago, beste aukera bat eskaini beharko zenioke eta denbora hartu beharko zenukete harremana bideratzeko. Horrela? Besterik gabe. Beno, zurekin jarraitu nahi badu, baldintza batzuk ere jardiez azki okezu. Baldintzak? Bai, zure iritzia intzat hartu behar duela. Bai, hori da. Bestalde, zuen artekoa konpondu nahi badu zue, aditu aden norbaiti ere eskadiez aioke zue laguntza. Bai, egia da. Psikologo baten gana ere joan gaitezke. Eh? Nik badaukat psikologo baten errezerentzia. Ondo da. Ta aldatzeko prestez padago zere dut. Ba, aldatzeko preste ez padago, zoriontsu egiten zaituen beste bat bilatu beharko zenuke. Ondo da. Pentsatuko dut esan didazun guztia, ta ikusiko dut zer egin. Bai, erabakia zurea da. Mila esker Lierni, terapia gatik. Ez horregatik.